Capitolul 1. Semnificația miracolelor. Principiile miracolelor. Miracolele nu au o ordine a dificultății. Unul nu e mai greu sau mai mare decât altul. Sunt toate la fel. Toate expresiile iubirii sunt maxime. Miracolele ca atare nu contează. Singurul lucru ce contează e sursa lor, care întrece cu mult orice evaluare. Miracolele se produc firesc, ca expresia ale iubirii. Adevăratul miracol e iubirea care le inspiră. În acest sens, tot ce vine din iubire este un miracol. Toate miracolele înseamnă viață, iar Dumnezeu e dătătorul de viață. Vocea Lui te va îndruma foarte concret. Ți se va spune tot ce e nevoie să știi. Miracolele sunt de prinderi și trebuie să fie involuntare, nu trebuie să fie sub control conștient. Miracolele selectate conștient pot fi dirijate greșit. Miracolele sunt firești. Când nu se produc, ceva nu e în regulă. Miracolele sunt dreptul fiecăruia, dar mai întâi e necesară o purificare. Miracolele vindecă pentru că suplinesc o lipsă. Sunt săvârșite de cei ce au temporar mai mult decât cei ce au temporar mai puțin. Miracolele sunt un fel de schimb. Ca toate expresiile iubirii, mereu miraculoase, în adevăratul sens, schimbul inversează legile fizice. Ele aduc mai multă iubire celui ce dă și celui ce primește. Utilizarea miracolelor ca spectacole pentru inducerea credinței e o neînțelegere a rostului lor. Rugăciunea este mijlocul de propagare al miracolelor. E un mijloc de comunicare al creatului cu creatorul. Prin rugăciune, iubirea se primește. Prin miracole, iubirea se exprimă. Miracolele sunt gânduri. Gândurile pot reprezenta nivelul inferior sau trupesc al experienței sau nivelul superior sau spiritual al acesteia. Unul face fizicul, celălalt creează spiritualul. Miracolele sunt totodată începuturi și sfârșituri, modificând astfel ordinea temporală. Sunt întotdeauna afirmații ale renașterii care par să meargă înapoi, dar merg de fapt înainte. Ele desfac trecutul în prezent și eliberează astfel viitorul. Miracolele stau mărturie pentru adevăr. Ele sunt convingătoare pentru că se nasc din convingere. Fără convingere, degenerează în magie, care nu are minte și este de aceea distructivă, Sau, mai bine spus, utilizarea necreatoare a minții. Fiecare zi ar trebui închinată miracolelor. Rostul timpului e să îți permită să înveți cum să folosești timpul în mod constructiv. El este așadar un instrument didactic și un mijloc de a atinge un scop. Timpul va înceta când nu va mai fi util la facilitarea învățării. Miracolele sunt mijloace didactice de a demonstra că e la fel de fericit să dai cât și să primești. Ele sporesc simultan puterea celui care dă și dau putere celui ce primește. Miracolele transcend trupul. Sunt treceri subite în invizibil departe de nivelul trupesc, iată de ce vindecă. Un miracol este un sacrificiu. E serviciul maxim pe care îl poți face altuia. E un mod de a-ți iubi aproapele ca pe tine însuți. Recunoști simultan valoarea ta și cea a aproapelui tău. Miracolele fac mințile una în Dumnezeu. Ele depind de cooperare pentru că fiimea e suma a tot ce a creat Dumnezeu. Prin urmare, miracolele reflectă legile veșniciei, nu ale timpului. Miracolele retrezesc conștiența că spiritul, nu trupul, e altarul adevărului. Tocmai recunoașterea acestui lucru duce la puterea de vindecare a miracolului. Miracolele sunt semne firești de iertare. Prin miracole accepti iertarea lui Dumnezeu acordându-o altora. Miracolele sunt asociate cu frica numai din cauza convingerii că întunericul poate ascunde. Tu crezi că ce nu pot să vadă ochii tăi fizici nu există. Așa ajungi la negarea vederii spirituale. Miracolele rearanjează percepția și așează toate nivelurile în adevărata perspectivă. Lucrul acesta vindecă pentru că boala e rezultatul confuziei de niveluri. Miracolele îți dau posibilitatea să i vindești pe bolnavi și să i invi pe morți, pentru că tu însuți ai făcut boala și moartea și poți de aceea să le desfințezi pe amândouă. Tu ești un miracol, capabil să creezi după asemânarea creatorului tău. Restul e propriul tău coșmar și nu există. Numai creațiile de lumină sunt reale. Miracolele fac parte dintr-un lanț de iertări interconectate care, odată încheiat, e ispășirea. Ispășirea funcționează tot timpul și în toate dimensiunile timpului. Miracolele reprezintă descătușarea de toată frica. A ispăși înseamnă a desface. Desfacerea fricii este o parte esențială a valorii de ispășire a miracolelor. Un miracol e o binecuvântare universală de la Dumnezeu prin mine, la toți frații mei. E privilegiul celor iertați să ierte. Miracolele sunt un mod de a te elibera de subrobia fricii. Revelația induce o stare în care frica a fost deja desfințată, așadar miracolele sunt un mijloc, iar revelația este un scop. Miracolele laudă pe Dumnezeu prin tine, ele laudă ci i creațiile, afirmându-le perfecțiunea, ele vindecă pentru că neagă identificarea cu trupul și afirmă identificarea cu spiritul. Recunoscând spiritul, miracolele aranjează nivelurile percepției și le arată aliniate cum trebuie. Această aliniere așează spiritul în centru unde poate să comunice direct. Miracolele trebuie să inspire recunoștință, nu venerație. Trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ești cu adevărat. Copiii lui Dumnezeu sunt sfinți, iar miracolul le cinstește sfințenia pe care o pot ascunde, dar niciodată nu o pot pierde. Eu inspir toate miracolele care sunt de fapt intervenții. Ele intervin pentru sfințenia ta și îți fac percepțiile să fie sfinte. Așezându-te deasupra legilor fizice, te ridică în sfera ordinii celeste. În această ordine ești perfect. Miracolele te cinstesc pentru că ești demn de iubire. Ele îți spulberă iluziile de sine și percep lumina care e în tine. Scăpându-te de coșmaruri, ele îți își astfel greșelile. Eliberându-ți mintea din închisorile iluzilor tale, ele îți redau sănătatea minții. Miracolele repun mintea în deplinătatea ei. Ispășind lipsa, ele stabilesc o protecție perfectă. Puterea spiritului nu lasă loc niciunui lucru din afară. Miracolele sunt expresii de iubire, dar pot să nu aibă întotdeauna efecte observabile. Miracolele sunt exemple de gândire corectă, aliniindu-ți percepțiile cu adevărul așa cum l-a creat Dumnezeu. Un miracol e o corecție introdusă de mine în gândirea falsă. Acționând ca un catalizator, el descompune percepția greșită și o reorganizează cum trebuie. Așa ajungi sub principiul ispășirii, unde percepția e vindecată. Până atunci, cunoașterea ordinii divine e cu neputință. Spiritul Sfânt e mecanismul miracolelor. El recunoaște atât creațiile lui Dumnezeu cât și iluziile tale. El separă adevăratul de fals prin capacitatea lui de a percepe total și nu selectiv. Miracolul dizolvă greșeala pentru că Spiritul Sfânt identifică greșeala ca falsă sau ireală. Altfel spus, la perceperea luminii, întunericul dispare automat. Miracolul recunoaște în fiecare un frate de-al tău și de-al meu. E un fel de a percepe marca universală a lui Dumnezeu. Întregimea e conținutul perceptual al miracolelor. Ele corectează astfel sau ispășesc greșita percepția lipsei. O contribuție majoră a miracolelor este puterea lor de a te elibera de falsa senzația izolării, a privării și a lipsei. Miracolele vin dintr-o stare miraculoasă a minții sau o stare în care mintea e gata de miracole. Miracolul e expresia unei conștientizări lăuntrice a lui Hristos și a acceptării spășirii sale. Un miracol nu se pierde niciodată, poate atinge mulți oameni pe care nici nu i-ai întâlnit și poate produce schimbări nebănuite în situații de care nici nu ești conștient. Spiritul Sfânt e cel mai înalt mijloc de comunicare. Miracolele nu implică acest tip de comunicare, pentru că ele sunt instrumente de comunicare temporare. Când vei reveni la forma originară de comunicare cu Dumnezeu prin revelație directă, nu va mai fi nevoie de miracole. Miracolul e un instrument de învățare ce reduce nevoia de timp. El instituie un interval de timp în afara tiparelor temporale, nesupus legilor obișnuite ale timpului. În acest sens, el e atemporal. Miracolul e singurul instrument de control al timpului la dispoziția ta imediată. Numai revelația al transcende, având absolut nimic de a face cu timpul. Miracolul nu face nicio distinție de grade între percepțiile greșite. E un instrument de corectare a percepției eficace într-un mod total independent atât de gradul cât și de direcția greșelii. Iată în ce constă adevărata lui nediscriminare. Miracolul compară creația cu ce ai făcut tu, acceptând ca adevărat ce concordă cu ea și respingând ca fals ce nu concordă. Revelație, timp și miracole Revelația induce o suspendare completă, dar temporară a îndoielii și a fricii, iar reflectă forma originară a comunicării dintre Dumnezeu și creațiile sale, implicând senzația extrem de personală a creației căutată uneori în relațiile fizice. Apropierea fizică nu o poate atinge, miracolele însă sunt cu adevărat interpersonale și au ca rezultat adevărata apropiere de alții. Revelația te unește direct cu Dumnezeu, miracolele te unești direct cu fratele tău. Nici revelația, nici miracolul nu emană din conștiință, însă ambele experiențe se resimt la acest nivel. Conștiința este starea ce induce acțiune, deși nu o inspiră. Ești liber să crești ce vrei, iar ce faci demonstrează ce crezi. Revelația e extrem de personală și nu poate fi tradusă cu înțeles. Iată de ce orice încercare de a o descrie în cuvinte e de-a dreptul imposibilă. Revelația induce numai trăire. Miracolele, pe de altă parte, induc acțiune. Ele sunt mai utile acum datorită caracterului lor interpersonal. În această fază a învățării e important să faci miracole pentru că descătușarea de toată frica nu îți poate fi impusă. Revelația e literalmente inefabilă pentru că e o trăire a unei iubiri inefabile. Venerația trebuie rezervată pentru revelație, căreia îi se aplică perfect și corect. E însă nepotrivită la adresa miracolelor pentru că o stare de venerație e una de adorare, dând de înțeles că o ființă de un ordin inferior stă înaintea creatorului său. Ești o creație perfectă și trebuie să simți venerație numai în prezența creatorului perfecțiunii. Miracolul este, așadar, un semn de iubire între egali. Cei egali nu trebuie să se venereze unii pe alții, pentru că venerația presupune inegalitate. E de aceea o reacție nepotrivită la adresa mea. Un frate mai în vârstă are dreptul la respect pentru mai multa lui experiență și la ascultare pentru mai multa lui înțelepciune. În plus, are dreptul la iubire pentru că e frate și la devotament dacă este devotat. Numai devotamentul meu de dă dreptul la al tău. Nu am nimic ce nu poți dobândi și tu. Nu am nimic ce nu vine de la Dumnezeu. Diferența de acum dintre noi e că nu am altceva. Asta mă lasă într-o stare care nu e decât potențială în tine. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu înseamnă că sunt cumva separat sau diferit de tine, altfel decât în timp, iar timpul nu există. Afirmația are mai mult înțeles în termenii unei axe verticale mai degrabă decât orizontale. Tu stai dedesubt de mine, iar eu stau dedesubt de Dumnezeu. În procesul de înălțare sunt mai presus pentru că, fără mine, distanța dintre Dumnezeu și om ar fi prea mare ca să o poți cuprinde. Eu mă fac punte de această distanță ca un frate al tău mai mare pe de-o parte și ca un fiu al lui Dumnezeu pe de alta. Devotamentul față de frații mei mi-a pus în sarcine fiimea pe care o complinesc pentru că o împărtășesc. Asta ar părea să contrazică afirmația eu și tatăl meu una suntem, dar afirmația este din două părți care cunoaștere că tatăl e mai mare. Revelațiile sunt inspirate direct de mine, fiindcă sunt aproape de Spiritul Sfânt și în același timp alert la clipa în care frații mei sunt gata de revelație. Pot astfel să le aduc de sus mai mult decât potrage singur. Spiritul Sfânt mijlocește comunicarea de sus în jos, ținând deschis pentru revelație canalul direct de la Dumnezeu la tine. Revelația nu este reciprocă. Ea decurge de la Dumnezeu la tine, dar nu și de la tine la Dumnezeu. Miracolul reduce la minimum nevoia de timp. În plan longitudinal sau orizontal, recunoașterea egalității membrilor fiimii pare să necesite un timp aproape interminabil. Cu toate acestea, miracolul atrage după el o trecere subită din percepția orizontală în cea verticală. Aceasta introduce un interval din care atât cel ce dă, cât și cel ce primește, ies mai avansați în timp decât ar fi fost altfel. Miracolul are deci proprietatea unică de a apoli timpul în măsura în care face deprisos intervalul de timp pe care îl cuprinde. Nu există nicio legătură între timpul că durează un miracol și timpul pe care îl acoperă. Miracolul substituie o învățare care ar fi putut dura mii de ani. O face prin recunoașterea subiacentă a egalității perfecte între cel ce dă și cel ce primește, pe care se sprijină miracolul. Miracolul scurtează timpul comprimându-l, eliminând astfel anumite intervale din el. O face însă în cadrul mai vastei succesiuni temporale. Ispășire și miracole Eu răspund procesului procesul pe care m-am angajat să-l încep, când oferi un miracol cărui frate de-al meu, ție, ți-o faci și mie. Motivul pentru care vin înaintea mea e acela că eu nu am nevoie de miracole pentru propria mea ispășire, dar stau la capăt în caz că ieșuiesc temporar. Rolul meu în ispășire e acela de a anula toate greșelile pe care nu le-ai putea corecta altfel. Când vei fi readus la recunoașterea stării tale originare, vei deveni și tu, în mod firesc, parte din ispășire. Pe măsură ce îmi mă împărtășești tot mai mult determinarea cu care nu sunt dispus să accept greșeala în tine și în alții, trebuie să te alături și tu, Marii Cruciade, de a o corecta. Ascultă-mi vocea, învață să desfaci greșeala și acționează pentru a o corecta. Puterea de a face miracole ți aparține. Îți voi furniza prilejurile de a le face, dar trebuie să fii pregătit și dispus. Făcându-le, te vei convinge de existența aptitudinii, căci convingerea vine săvârșind. Aptitudinea e potențialul, realizare e expresia ei, iar ispășirea, care e profesiunea firească a copilului Dumnezeu, e scopul. Cerul și pământul vor trece, înseamnă că acestea nu vor continua să existe ca stări separate. Cuvântul meu, care e învierea și viața, nu va trece pentru că viața e veșnică. Tu ești opera lui Dumnezeu, iar opera lui e întru totul demne de iubire și întru totul iubitoare, Iată cum trebuie să se consideră omul în inima lui, căci tocmai asta este. Cei iertați sunt mijloacele ispășirii, fiind un plus de spirit, ei iartă la rândul lor. Cei ce sunt eliberați trebuie să se unească pentru a-și elibera frații, căci acesta e planul ispășirii. Miracolele sunt modul în care mințile puse în slujba Spiritului Sfânt se unesc cu mine spre mântuirea sau eliberarea tuturor creaților lui Dumnezeu. Sunt singurul care poate săvârși miracole fără discriminare, pentru că eu sunt ispășirea. Tu ai un rol în ispășire pe care ți-l voi dicta. Întreabă-mă ce miracole să săvârșești. Te vei scuti astfel de eforturi inutile, că își vei acționa sub întrumarea unei comunicări directe. Caracterul impersonal al miracolului e un ingredient esențial, căci îmi permite să îi dirigez aplicarea și, călăuzite de mine, miracolele duc la experiența extrem de personală a revelației. O călăuză nu ține în frâu, ci în drumă, lăsând la latitudinea ta să o urmezi. Și nu ne duce pe noi în ispită, înseamnă recunoaște greșelile și alege să le abandonezi urmându-mi călăuzirea. Greșala nu poate de fapt să amenințe adevărul, care îi poate ține piept întotdeauna. De fapt, numai greșala e vulnerabilă. Ești liber să-ți stabilești împărăția unde ți se pare nimerit, dar alegerea corectă este inevitabilă dacă ți-amintești că spiritul e veșnic într-o stare de grație, realitatea ta e numai spirit, de aceea ești veșnic într-o stare de grație. Ispășirea desface toate greșelile în această privință, eradicând astfel sursa fricii. De câte ori simți asigurările lui Dumnezeu ca o amenințare, cauza e întotdeauna faptul că aperi o loialitate prost-plasată sau prost-îndreptată. Când proiectezi asta asupra altora, îi întemnițezi, dar numai în măsura în care consolidezi greșelile pe care le-au făcut deja. Asta îi face vulnerabil la distorsiunile altora din moment ce propria lor percepție de sine este distorsionată. Făcătorul de miracole nu poate decât să-i binecuvinteze, desfăcându-le astfel distorsiunile și eliberându-i din închisoare. Tu acționezi la ce percepi și cum percepi, așa te vei și purta. Regula de aur își cere să le faci altora după cum vrei să ți se facă și ție. Asta înseamnă că percepția amândurora trebuie să dea dovadă de acuratețe. Regula de aur e regula de urmat pentru o purtare adecvată. Nu te poți purta adecvat dacă nu percepi corect. Pentru că tu și aproapele tău sunteți membri egali ai unei singure familii, cum vă percepi pe amândoi, așa te vei purta cu amândoi. Trebuie să privești sfințenii altora pornind de la percepția propriei tale sfințenii. Miracolele răsar dintr-o minte gata de ele. Unită fiind, această minte se extinde la toți, chiar fără să-și dea seama cel ce face miracolul. Caracterul impersonal al miracolelor se datorează faptului că ispășirea însă și e una, unind toate creațiile cu creatorul lor. Ca expresia ceea ce ești cu adevărat, miracolul pune mintea într-o stare de grație. Mintea întâmpină atunci, firesc și bucuros, oaspetele dinăuntru și străinul din afară. Când aduci străinul înăuntru, el devine fratele tău. Faptul că miracolul poate avea asupra fraților tăi efecte pe care să nu le recunoști e ceva ce nu te privește. Miracolul te va binecuvânta mereu pe tine. Miracolele care nu ți se cere să le faci nu și-au pierdut valoarea. Ele sunt tot expresia ale stării tale de grație, dar aspectul activ al miracolului trebuie controlat de mine pentru că sunt complet conștient de întregul plan. Caracterul impersonal al minții dispuse la miracole ți-asigură grația, dar nu a eu sunt în măsură să știu unde pot fi operite. Miracolele sunt selective numai în sensul că sunt îndreptate spre cei ce le pot folosi pentru ei înșiși. Întrucât devine așadar inevitabil că ei le vor extinde apoi la alții, se sudează un puternic lanț al ispășirii. Această selectivitate însă nu ține cont de magnitudinea miracolului în sine, noțiunea de mărime existând la un univers care este ireal și el. De vreme ce miracolul urmărește să redea conștiența realității, nu ar fi util să-l constrângă legi ce guvernează greșeala pe care urmărește să o corecteze. Ieșirea din întuneric Ieșirea din întuneric cuprinde două etape. Mai întâi, recunoașterea faptului că întunericul nu poate ascunde. Acest pas implică de regulă frică. În al doilea rând, recunoașterea faptului că nu vrei să ascunzi nimic nici dacă ai putea. Acest pas te scapă de frică. Atunci când vei fi dispus să nu ascunzi nimic, nu numai că vei fi dispus să intri în comuniune, ci vei și înțelege pacea și bucuria. Sfințenia nu poate fi ascunsă în întuneric niciodată, dar te poți în această privință. Această amăgire te umple de frică, pentru că în inima ta realizezi că e o amăgire și depui eforturi enorme să îi stabilești realitatea. Miracolul pune realitatea acolo unde aparține, realitatea aparține numai spiritului, iar miracolul adeverește numai adevărul. El îți astfel iluziile de sine și te pune în comuniune cu tine însuți și cu Dumnezeu. Miracolul participă la ispășire, punând mintea în slujba Spiritului Sfânt. Se stabilește astfel funcția adecvată a minții și se corectează greșelile, care nu sunt decât o lipsă de iubire. Mintea ta poate fi posedată de iluzii, dar spiritul e veșnic liber. Dacă o minte percepe fără iubire, percepe un înveliș gol și nu e conștientă de spiritul din interior, dar ispășirea repune spiritul la locul ce îi revine. Mintea care slujește spiritul e invulnerabilă. Întunericul e o lipsă de lumină după cum păcatul e o lipsă de iubire. Nu are proprietăți unice. E un exemplu de credință în carență, din care numai greșeală poate reieși. Adevărul e mereu abundent. Cei ce percep și recunosc că au totul nu au nevoie de niciun fel. Rostul ispășirii e să îți redea totul, sau mai degrabă să îl redea conștienței tale. Ți s-a dat totul când ai fost creat, ca la fiecare. Vidul generat de frică trebuie înlocuit de iertare. Iată ce vrea să spună Biblia prin nu este moarte. Și iată de ce am putut să demonstrez că moartea nu există. Am venit să împlinez legea reinterpretând-o. Legea însă și corect înțeleasă oferă numai protecție. Numai cei ce nu și-au schimbat încă mintea au introdus în ea conceptul de foc al iadului. Te asigur că voi depune mărturie pentru oricine îmi permite și în măsura în care mi-o permite. Mărturia ta demonstrează credința ta, consolidându-o astfel. Cei ce stau mărturie pentru mine exprimă prin miracolele lor că au abandonat credința în privațiune în favoarea abundenței care au învățat că le aparține. Întregime și spirit Miracolul seamănă mult cu trupul, în sensul că ambele sunt mijloace de învățare pentru facilitarea unei stări în care devin deprisos. Când se atinge starea originară de comunicare directă a spiritului, nici trupul, nici miracolul nu mai servez niciunui scop. Când crezi că ești într-un trup însă, poți alege între canalele de expresie fie lipsite de iubire, fie miraculoase. Poți face un înveliș gol, dar nu poți exprima nimic. Poți aștepta, amâna, te poți paraliza sau îți poți reduce creativitatea la mai nimic, dar nu o poți desfința. Îți poți distruge mijlocul de comunicare, dar nu potențialul, nu tu te-ai creat. Decizia fundamentală a celor cu mintea la miracole este să nu aștepte după timp mai mult decât e necesar. Timpul poate irosi și poate fi și irosit, de aceea făcătorul de miracole acceptă bucuros factorul de control al timpului. El recunoaște că fiecare compresie a timpului îi aduce pe toți mai aproape de eliberarea finală de timp în care fiul și tatăl sunt una. Egalitatea nu înseamnă egalitate acum. Când vor recunoaște toți că au totul, contribuțiile individuale la fiime nu vor mai fi necesare. Când se va încheia ispășirea, toate talentele vor fi împărtășite de toți fiului Dumnezeu. Dumnezeu nu e părtinitor. Toți copiii lui au iubirea lui totală și toate darurile lui sunt oferite fără reținere și deopotrivă tuturor. De nu veți fi precum pruncii înseamnă că, de nu îți recunoști pe deplin dependența totală de Dumnezeu, nu poți cunoaște puterea reală a fiului în adevărata lui relație cu tatăl. Specialitatea fiilor lui Dumnezeu nu vine din excludere, ci din includere. Toți frații mei sunt speciali. Dacă se cred lipsiși de ceva, percepția lor devine distorsionată. Când se întâmplă asta, relațiile întregii fiimi sau ale întregii familii dumnezeiești se deteriorează. În final, fiecare membru al familiei dumnezeiești trebuie să se întoarcă. Miracolul îl cheamă să se întoarcă pentru că îl binecuvintează și îl cinstește, chiar dacă e absent în ce privește spiritul. Dumnezeu nu se lasă patjocorit, nu e o advertizare, ci o asigurare. Dumnezeu ar fi batjocorit dacă i-ar lipsi sfințenie unei creații de ale sale. Creația e întreagă, iar marca întregimii e sfințenia. Miracolele sunt afirmări ale apartenenței la fiime, care e o stare de complinire și de abundență. Ce e adevărat, e veșnic, nu poate să se schimbe, nici nu poate fi schimbat. Spiritul e așadar inalterabil, fiindcă e perfect deja, dar mintea poate alege ce preferă să slujească. Singura limită impusă a alegerii pe care o face e că nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă alege să o facă, mintea poate să devină mediul prin care spiritul creează pe aceeași linie cu propria lui creație. Dacă nu alege de bunăvoie să o facă, își păstrează potențialul creator, dar se supune unui control tiranic, nu unuia cu autoritate. Prin urmare, ajunge să întemniceze, căci așa sunt dictatele tiranilor. Ați schimba mintea înseamnă a ți o pune la dispoziție adevăratei autorități. Miracolul e un indiciu că mintea a ales să o conduc eu în slujba lui Hristos. Abundența lui Hristos e rezultatul firesc al deciziei de a-l urma pe el. Toate rădăcinile superficiale trebuie smulse, pentru că nu sunt destul de adinci să te susțină. Iluzia că le poți înfige mai adânc, făcându-le astfel să te țină, e una dintre distorsiunile pe care se sprijină reversul regulii de aur. Când renunți la aceste de false, îți resimți echilibrul temporar instabil. Dar nimic nu e mai instabil decât o orientare răsturnată și nimic din ce o ține răsturnată nu poate spori stabilitatea. Iluzia nevoilor Tu care vrei pace, nu o poți găsi decât prin iertarea de plină. Nimeni nu poate învăța un lucru dacă nu vrea să-l învețe și nu crede într-un fel care are nevoie de el. Deși inexistentă în creația lui Dumnezeu, lipsa e foarte evidentă în ce ai făcut tu. De fapt, ea e diferența esențială dintre ele. Lipsa dă de înțeles că ți-ar fi mai bine într-o stare oarecum diferită de cea în care ești. Până la separare, care este demnificația căderii, nu a lipsit nimic. Nu au existat deloc nevoi. Nevoile apar numai când te lipsești tu. Acționezi potrivit ordinii nevoilor pe care o stabilești. La rândul ei, aceasta depinde de felul în care percepi ce ești. Sentimentul separării de Dumnezeu e singura lipsă pe care trebuie, de fapt, să o corectezi. Acest sentiment al separării nu ar fi apărut niciodată dacă nu ți-ai fi distorsionat percepția adevărului și nu te-ai fi perceput prin urmare cu lipsuri. Ideea ordonării nevoilor a apărut deoarece, făcând această greșeală fundamentală, te fragmentase deja deja niveluri cu diferite nevoi. Pe măsură ce te întregești, devii unul, iar nevoile tale devin și ele una în consecință. Nevoile unificate duc la acțiune unificată, căci se produce astfel o lipsă de conflict. Ideea de ordini ale nevoii, care decurge din greșeala originală că e posibil să fii separat de Dumnezeu, cere corecție la propriul ei nivel înainte de a putea corecta greșeala perceperii de niveluri. Nu te poți purta cu eficacitate când funcționezi la diferite niveluri. Când o faci însă, corecția trebuie introdusă vertical, de jos în sus, căci crezi că trăiești în spațiu unde conceptele de sus și jos au înțeles. În fond, spațiul e tot atât de lipsit de înțeles ca timpul. Ambele sunt doar niște credințe. Adevăratul rost al acestei lumi e să o folosești pentru a-ți corecta necredința. Nu vei putea controla niciodată efectele fricii tu însuți, căci tu ai făcut frica și crezi în ce ai făcut. În atitudine, deci, deși nu în conținut, te asemeni creatorului tău, care crede pe deplin în creațiile lui pentru că le-a creat el. Credința produce acceptarea existenței, iată de ce poți să crezi ce nimeni altul nu consideră adevărat. E adevărat pentru tine pentru că tu ești cel ce l-a făcut. Toate aspectele fricii sunt neadevărate pentru că nu există la nivel creator și de aceea nu există deloc. În măsura în care ești dispus să îți supui credințele la acest test, în aceeași măsură îți sunt corectate percepțiile. La trierea falsului de adevărat, miracolul urmează acest raționament. Iubirea desăvârșită alungă frică. Dacă frica există, atunci iubirea de sfârșită nu există. Dar, numai iubirea de există. Dacă există frică, ea produce o stare care nu există. Crede asta și vei fi liber. Numai Dumnezeu poate stabili soluția aceasta, iar credința aceasta este darul lui. Distorsiunile impulsurilor miraculoase. Percepțiile tale distorsionate acoperă cu o pătură groasă impulsurile miraculoase, făcându-ți dificilă conștientizarea lor. Confundarea impulsurilor miraculoase cu impulsurile fizice e o distorsiune perceptuală majoră. Impulsurile fizice sunt impulsuri miraculoase dirijate greșit. Toată plăcerea adevărată vine făcând voia lui Dumnezeu. Pentru că a nu o face e o negare de sine. Negarea de sine duce la iluzii, în timp ce corectarea greșelii aduce eliberarea de ea. Nu te amăgi crezând că te poți raporta în pace la Dumnezeu sau la frații tăi prin ceva exterior. Puiul lui Dumnezeu ai fost creat să crezi ce e bun, frumos și sfânt. Nu uita asta. Iubirea lui Dumnezeu e nevoită să se mai exprime un pic printr-un trup la altul, căci viziunea e încă atât de slabă. Îți poți folosi trupul cel mai bine ajutându l ele el la lărgirea percepției tale să poți dobândi adevărata viziune, de care ochiul fizic este incapabil. A învăța să facă asta e singura utilitate adevărată a trupului. Fantezia e o formă de viziune distorsionată. Fanteziile de orice fel sunt distorsiuni, pentru că implică întotdeauna denaturarea percepției până la irealitate. Acțiunile ce decurg din distorsiuni sunt literalmente reacțiile celor ce nu știu ce fac. Fantezia e o încercare de a controla realitatea potrivit unor nevoi false. Denaturează realitatea în orice fel și vei percepe distructiv. Fanteziile sunt un mijloc de a face asociații false și de a încerca să obții plăcere din ele. Dar, deși poți percepe asociații false, nu le poți face reale decât pentru tine. Tu crezi în ce faci. Dacă oferi miracole, îți va fi la fel de tare credința în ele. Tăria convingerii tale va susține atunci credința celui ce primește miracolul. Fanteziile devin total deprisos, pe măsură ce caracterul complet satisfăcător al realității le devine evident atât celui ce dă, cât și celui ce primește. Realitatea se pierde prin uzurpare care produce tiranie. Cât rămâne pe fața pământului până și un singur rob, eliberarea ta nu e de plină. De plină restabilirea fiimii e unicul obiectiv al celor cu mintea dispusă la miracole. Acesta e un curs de antrenare a minții. Toată învățarea implică atenție și studiu la un anumit nivel. Unele părți de mai târziu ale acestui curs se bazează prea mult pe aceste secțiuni inițiale ca să nu necesite un studiu atent. Vei avea nevoie de ele și ca pregătire. Fără asta poți să devii prea înspăimântat de cele ce urmează ca să le folosești constructiv. Studiind aceste secțiuni inițiale însă, vei începe să vezi câteva dintre implicațiile cărora li se va da amploare mai târziu. E nevoie de o bază solidă din cauza confuziei dintre frică și venerație la care m-am referit deja și care se face deseori. Am spus că venerația e nepotrivită la adresa fiilor lui Dumnezeu, căci nu trebuie să simți venerație în prezența egalilor tăi. Dar am mai subliniat că venerația e potrivită în prezența creatorului tău. Am avut grijă să lămuresc rolul meu în ispășire, fără să-l supraapreciez sau subapreciez. Încerc să fac același lucru cu al tău. Am subliniat că venerația nu e o reacție potrivită la adresa mea datorită egalității noastre inerente. Câțiva dintre pași de mai târziu ai acestui curs implică însă o abordare mai directă a lui Dumnezeu însuși. Nu ar fi înțelept să începe executarea acestor pași fără o pregătire atentă, căci venerația se va confunda altfel cu frica, iar experiența va fi mai degrabă traumatică decât benefică. Vindecarea, în final, e de la Dumnezeu. Mijloacele ți se explică atent. Ocazional, revelația îți poate dezvălui ținta finală, dar pentru a o atinge ai nevoie de mișloace.